اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأما من استغنى فانت له تصدى. وما عليك الله يزك بقى چې کوم واقعیا غا ذکر شی و چې نبی له صلوات او سلام دعوت ورکو غټ غټو مشرکانو ته او دې دوران کې اوس صابر أغې چې پستر کو باندې ماذورو عبد الله ابن ام مکتوم نبی علیہ السلام هغه تر ابتاس صحیح توجه نکلا نباغي باندې الله زور نکړی واد أغې متعلق بیان دی نو پرونې فرمایلیو چې دی په پاکښه یاد بن نصیحت قبول او نو نصیحت په تا پیدا ورکړي طالب او طلبګي موجود داوت اصول د دې چې بهر حل داوت په یو شان ور کول شي په ځې ټیم کې کېدې شي ستاپ ذہن کې کمزورې کسوي ته پاغه د کمزورۍ ګمان کې او اغا الله تدیر نزدې وې د بل نه چې ته په خو ګمان کې چې دا خسرې نه بهرحال دعوت بطولو تور تو کولې شي طلب ولا به مخکې کولې شي بغیر د تفریق نه بقا هدايت ته نو هدايت د الله لسکې نه الله پرمای اما منستانا هر چې اغا کسان دی هغه کسته مشرک دی استعان عن الله چې هغه ځان لا پروا کړه دی الله حاجت کړه دی دا الله تعالی نه دغه تذکره او نسیت نه دغه قران نه ځن مستغني غني هغه تخپل حاجت نه غني نفأنت عنه تلها فأنت له تصدأ نفأنت تجی پیغمبر لهو دغه کستا تصدأ قص د دعوت ک اګه دعوت ورکه اګه د تعرس ک پداوت سره نو مقصود داره کی ہدایت د الله لسکره او قانون د الله د چ انسان کی طلبی او مشرک کی د کاپیرانو کی د غټو غټو کی استغنا ده د کی د ہدایت طلب نشټ نو ہدایت د الله لسکره ورکي الله تعالی غا چا ته پتا کی پہچا کی طلبی او د کی طلب نشټ نته بدی باندې دومره اهتمام اغم مقبا. او بل بلداده وما علیکا الله یزکا کچری دی ہدایت نکبل ای نوما علیکا نشته دی پتابان دی اس عطاب او ملامتیا او اس عذاب اللہ یزکا دا چی پاک نشیده گا مشرکان یا د مشرک مراد تی طول مشرکان دی سیغا دا دا چې پاک نشي د مشرکان دغه مستغنی خلک چې ځان برابر غني او ځان الله ته محتاج نه غړي پتا یې د غنشته دا. نو دای باندې دعوت ته ہدایت نه ده ہدایت دی کیږي رضوی تبلیغ حضرات مو이사 مره تمه ګوره سمره خدای پلاس کوي چې کوم انسان سمره د دا دعوت ته دا ګوري چېردا خو سیروزا نه وته پره کال مېو لگا و دې دا دعوت دا پری دا. دکه د سماې ته وری اوغه شی د ګوري چې یا د د پلاس کې نه د پلاس دا الله ک دی. د د چې که مضی مداری ده دعوت دی.هس کې راضې د قیمت بره بیا پیغمبر را شي دو قسان بهیدی به بعضې بره شي ل س غورجل یو او مطی به مو سرې پوره او متد کې به یو انسان ایمان دیرو بعضې بې چې هغه سره به بالکل با د اوپکې بډه کوي لکه مثال اسلام شو نبی اسلام شو. نو بہرحال دا داوت اصول ل سمری او ہدایت تبنګوري خپل مهنت تبګوري دايبه انده دا جي بسده فصل وکري داوتو چلے اگے سمری او میوه تبنګوري زک عدد پلاس کیندا اغه پلاس دا الله تعالی کیندا او اغه چې چا کی طلب وینا الله تعالی هغه ته نو بہرحال داس خلق چې غی ځن مستغنی غنی پاغی باندې او پیرنیم دعوت ورکړي پاغی باندې غ خپل ټیم ځای کل نیوګه او طلب وله بنیت اهتمام بګاری د طلب وله زیات اهمیت چې کم طالب دے ځکه اور پس الله تعالی فرمای چې و اما من جا کا او هر چې انسان دے هغه طلب وله کست هغه صحابی دے جا اکا چې دې راغتا تا يسا چې دې تیز را روانو منډي والے کوشش وکاو و هو يخ شابدا سه حال کې چې دې يره دې الله تعالی نه د الله نه پکې ير ام موجود و نو ګور سائم پکې و دا جواري هو عمل لیدان بندمون اندامونم ان کوشش کوله و لاسخ پیر آروانو او دن ظلم دا اللہ نبکی یر موجود و دا کمال عبودیت ده. یا ظاهر اندامون دی یا ظلم دی نه هرچی آقا انسان دی چه داقا اندامونم مشغولو تا تر ظلم دا اللہ یر کم موجود کامل بندو نفعنتا انه تلحا بان تا تری چی پیغمبر غن هو د دنا تلها تتشعل بیاکابر المشرکین تمشعل اشو داغنا په مشرکانو په دعوت باندې دا غټو مشرکانو په دعوت باندې نو بهرحال سبق زده چی کم مخلص وی متواضع وی دا هغه زیات اهتمام پکارنه داغه د دعوت زیات احتمال پهګار دی او دی نهواقعیان چې او سټ ته کې نو همیت دی نهلومیږې د تعلیبیلم چې کم طالبیلم وی داغه وخت ځای کول دانه چې نوبی اسلام وخت ځای کړ او دا ځان ل او مسله ګرکو دطالبیلم اییت د نه معلوې کاطب د که طالبه د مدررسیت روان دی او تو حکارت سره کورئ نو دا نقصان والی خبر یا استاد دې په زيده دې باندې چې هغه ته سبق وای دا ټایم ضایع کای دا وخت ضایع کای نو دا نقصان والی خبر ده دا الله په نسبانه دا خلکم داسې چې پرشتي د تبرک د پر خپل وظری مګي یا تخبول نهګی دی پیدا غي وخت ضایع کول یا اگیتا سپغت سپگتل نو دا ډیر لوي نقصان دی او د تونو نه یو مسله دا معلوم شو چې یاانه او تکبر دا بدشي نبی نوویل لات په سلام یو پیرا ساحاب اوور سره نستدلنی مر په یو سړی را د بانډې وال نه پاغ باندې. اغه بلہ چغه وا ال لباسوب نبي لي صلي الله عليه وسلم خو تراغه ادري د کپڑے چولي وي یا نشنا کپڑے چا کی سړي ځان تزيم وي نبي لي صلي الله عليه وسلم بارک دي باندې والے کس وي ولعالم دا سړي سو کو باندې والے کس حدیث کی راغي من اهل الباديه نو نبی علیہ السلام <سؤال> خواگی ادرے نبی علیہ السلام بارکیو پر مینن صاحبکم کد وزا کل فارسین دے آغاک چکم پارس خلق تے شا سواران دی آغاک کتا کئی ادا چکم بیزو سرون کی دی شپن کې دی دا برکی نبی علیہ السلام دی جنراتینکو دیکھ اپلو نا انبیاء علیہ السلام او ته اوپر مې لګریوان نه ونی سو الا ارا علی کلبسم الله کی لازمتابه نه دا کپڑی وینم دا نه وینم چې دا کمک لوک کپڑی دا کپلی ستای تا تکبر دی اوبې او ته اوپر مې نبی علیہ الصلات والسلام او ته اوپر مې نو علیہ الصلات والسلام چې کله و توفات راغې نرخ په لزمان تو وصیت کړو چې زتا سو تو وصیت کوم د دو خبرو دواونه مننه کوم یو داله تاسو ته تا حکم کوم نه اله الا الله کوم دا ډیر وای ځکه کا اوس معونه اومې یو تلکې کې دی د یو چاب کې دا بلکی کې دی نو آخرت په تلکې به دا با پغیبان را دا بهغیبان دی هغه را شي او بیاوه دا دا خبر او کړه سبحان الله وبحمده سبحان الله العظیم سبحان الله وبحمده د دې تعلیم او تمرکز کا چې دا هر یو شه موس دیو په دی باندې هر یو انسان هر یو شه تر رزق ور کولی نو دې چې اکارو بار نیدا بهترین الفاظ دیا د یا روایتو کې نور الفاظ عمرزی مالی پریشانی سبحان الله وبحمده سبحان الله العظیم وبحمده استغفر الله وته اوپر مې پدی الله تعالی هر یو شی رزق ورکړي اوبې من کومم د شرک نو د کبر نه د تکبر نه او تکبر نه کار شې نو عليه الصلاۃ والسلام د او منا کړه دادل تکی دی دا دا دا دا دا دی دی هدایتنا محرومتیات دی صد و جن ایستیانا او د تکبر د وجن اما منستانه ایستانا فانتا لہو تصد ای بان دی شیخ زکریہ رحمه یو کتاب لیکل امو الامراز سم رب مرضون چی پیدا کی انسان کی گناہو نا پیدا کی گی ندا دی او د تکبر د وجن پیدا کی بزنان دا فرمجی. اما منستان استانا اما من چرچه اغا مشرکتی استانا چه زان لاحاجت گنی ده نصیت او ده قرآن نا نفعان تا فست چه پیغمبره لغودتا تس حد دا تاروس که پا داوت سرا کس د دعوت کې غدا وما علیک او لازم ندی تا وما عليك انشترتا باندیس گنا الله یا زقادا کدی پاک نشی شرکنا وا ما, مَا منرجاوکسته جا اکان چراغ تا تا یا ساعتی زرا روانو د پارا د طلب جایلم وا هو او دے دے د چده ی خشاعرید د الله تعالی نا وا هو او د چده پدا حال کی خشاعرید د الله تعالی نا نو فانت پست چ پیامبران هو د جنا تلحا مشغولی کی پالوی او مشرکانو د ای په داवत باندې اغي طرف تم شولي الحمدلله رب العالمین و الله الله الله